Innal hamdalillah nahmduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina min <coughs> la la wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu washhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu washhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd <coughs> desha ta konkretizojmoshum çështjen duke folur për një temë e cila na intereson ne muslimanëve çdo vit Këta kemi përënësysh se kush është sunetit profetit sanat dhe selin në të temë Njohje sunetit profetit sanat dhe selin në të temë shumë në në cishme Sepse Lërgimi nga sunetit që njëriju në ndalesat të cilët do të të rëgojmë Gjatë bisej dëston Edhe kjo temë është Qeshtja e agjerimit muaj të armazanit Qeshtja <clears> e agjerimit <throat> muaj të armazanit Një të gjithë e dini që ajgjerimi muajt e Ramazanit është një për shtylla vetë islamit Nëlloj më dhëruar e ka bërë të dëtyrë për muslimanit Më dhërë për të gjithë Dhe profetis F.S. në ka të reguar mënyrën se si të ajgjeroj më të Në ka të reguar gjithështu fillimin e kosë ku fillon Ramazani dhe fundi kur mbaronë Ma dhe Allah ka të reguar në Quran dhe thot Jësë e lune ka një lë ehilla Kun hi e më waqitu linnasi o l'hajj Të pysin ty për el ehilla Ehilla shumë se fjales hilal Dhe hilal Qëtë hëna e porsa lindur E porsa dal Qëtë shikohat më sy në lir Kjo qëtë hilal Dhe jo duket në përëndimin e djelit Sa po përëndon djeli Duket ke hëna del për rreth 10 minuta Dhe kjo është nata e parë asaj qod el hilal kur esh nje do mund nje natis esh nje ditse ndo qush e thot allah ma dhur te pyesin ty per kta hanat do mund perse na duhen te hanat e thot i thot allah ma dhur kul hi ma waqitu lin nas thuaj ato jan jan do mund hanat jan koh faktimi per njerze do mund icakton njerze kohon aty qe u duat per adhurimet te tyre ul hajj dhe per haxhit ashtu Shoqëllojma dhunë ka bër hënën në vetvete, atë hënë që ne e shohim me sytë tanë, me syton e ka bër shkak që ne të njohim kohën e adhurimit ton kur filloi dhe kur mbarojnë. Dhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka treguar të gjë gjithashtu në hadithe të sakta në lidhje me agjërimin e Ramazanit, gjithashtu edhe në lidhje me me haxhin. Por ajo që na intereson momentalisht është çështja e agjërimit. Dhe ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem në hadith që transmeton Imam Buhariu, thotë A gjëroni kurta shikoni atë E dhe qeleni kurta shikoni atë Dhe nëse nuk e shikoni atë Plotsojnë një muajnë 30 dit Që do të thot Që nëse ne jemi në muajnë shaban Dhe ditën e 29 shabanit Në dark Ne përpikje me qikojmë hënën e re A duket Nëse nuk duket hënë e re A tërë ne e konsiderojnë shabani me 30 dit Pase në basë ditës të ridjet Automatikish fillon muajnë Ramazanit dhe gjithashtu ka thëmë përfitat o sërem edhe kurta, në mëdhën kurta mbju në e gjërimi thot, a gjëron njësëtë në dit pas e shikojnë hanën. Njësën njësën njësën njësën një hanën në ditë njësëtë në ndarë kë shikojnë hanën nëse shikojnë një hanën e re atëherë ka maruar gjërimi dhe ka filluar muaj shëvual dhe me fillimin e ti në mëndit e ti e parë është dita e bëramit të cimë në efesuan para pak ditësh e dhe thot dhe nëse nuk e Ky është rregulli që ne kemi vendosur për fitin Sallallahu alayhi wasallam të them. Që ne shikojmë hënën dhe mand të shikimit të hënës ne e ta agjërojmë muajin Ramazanit. Dhe nëse nuk e shikojmë për pra arsye sepse ajo nuk del ose sepse ka re, atëherë ne plotsojmë muajin 30 ditë. Siç thuhet në transmetim thotë Feinum ma'aleikum fa fe akminu al-'idda. Do të thënë se jo, do të thotë ju mbuluat qielli, domthonë me re, atëherë plotsojnë muajin 30 ditë. Plotsojnë i muajnë 30 dit Në kjo është një hadit i qartë Isak, nuk ka në të Asë në e pëqartësit të këmëslimanat Gjithashtu një hadit i tërë Profetin Sallallahu Aleyhi Sallam ka thënë Mos a gjeroni Që është ndanes Mos a gjeroni Deri së të shikoni Hanën Në më dëndanes Që nuk lehot me fillu a gjerin Pa shiku hanën Slehot Edhe në të kundër thotë Pastaj do mosagjoni derisa shikoni hënën dhe mos e çheni derisa shikoni atë. Shumë hadith i qartë. Mos e çheni thot derisa ta shikoni hënën. Jo vetëm kaq, por profet oso na ka treguar në një hadith tjetër edhe gjykimin që ka një metodë tjetër që përdorin njerëzit për çështjen e agjërimit. Dhe ka thënë Ina ummat ummiya, s'nahnu ummat ummiya. Ne thot njehmi nje ummet analfabet. Nuk shkruajm dhe as nuk llogarisim. Çdo me thon ummet un analfabet, do të thotë që jemi jahila, nuk ështëu qëllimi. Fakti që një person është analfabet, që nuk di të shkruajë, nuk do të thotë që është jahil. Ti ke shumë dietar, tumetit islam, do të cilën nuk shofin. Do të thotë nuk dinas shkruajn se lexojnë. Megjithatë, ata janë dietar punë. Apo nuk është kësu. Qadiyat, domethën dia nuk ka lidhje me shkrimin. Dërguar i Allah nuk dinë në çfarë das lexonte, por ai është njeriu më i ditur gjithuajmit e Islamit. E para e dyta, përveçse tani thotë ne imi një umet an alfabet nuk shkruan ndas mund llogarisim. Tu qëllimi nuk është që thjesht nuk shkruan ose mund llogarisim, por qëllimi është për treguar që ky umet nuk ka nevojë për dorë shkrimin, dhe as llogaritjet për të gjetur të vërtetën që i duhet atij. Domethën nëse si musliman Por gjithë tumujn e Ramazanit, nuk kemi nevojë të përdorim llogaritje. Nuk na duan llogaritë fare. Sepse Allahu i Madhëruar e ka lidhur çështën e agjërimit me çështje të thjeshta, të cilën e shikon sy i lir. Dhe në Ramazani është detyrë për atë që është shkencëtar, është detyrë për atë që është doktor, është detyrë për atë që është bari, është detyrë për atë që është katër ka katër klasë shkolllë, është detyrë për çdo njeri. Dhe për këtë arsye Allahu i Madhëruar ka bërë shumë të thjesht çështjen e njohjes fillimit dhe të fundit të tij, që mos këtë jeri problematika dhe mos mendoj që un nuk, në Ramazan, se përso nuk ditë ja. e hajë dot më të ramazojën sepse nuk di llogaris. Jo, ja ka bërë Allahu thjesht që njeriu ta shikojmë syrin e lir. Jo po nuk e pash, por nuk e pejgur nesër. Kështu e ka bërë Allahu Subhanu Teala, e ka bërë fen e thjesht që njerëzit si të kenë mundësi ta zbatojnë atë. Por ne thotë për vitosin selam, ne jemi një umet analfabet, që nuk shkruajmë dhe nuk llogarisim. Sot mua i është kështu. 1, 2, 3 Se i bje 30 dit Ose kështu, e pas e bërë 1, 2 dhe herë në 3 e ullë gjishtin Në më një senat Dë më dhe muaj është ose 30 ose 29 dit Muaj hënë orë nuk shkon më pak sa 29 Dhe nuk shkon më shumë se 30 dit Edhe Prof. Salim thot Nuk të hadit që ne em një umet Që nuk logarisim Kanë zirë djetarët për këtja diti Që në fenë islamën nuk lejohet Përdorën logaritjet si tregon hadith nuk lejohet përdoron llogaritjet për çështjen e agjrimit. Dhe do të thonë kjo tregon që përdorja përdorja e llogaritjeve për të njohur fillimin dhe fundin e muajit armazanit në fejësh bidat. Është ndaluar dhe bidat. Është ndaluar sepse ka ndaluar profeti sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith, në cilin ka treguar se ne jemi ummet që nuk llogarisim. Kështu që kush përpiqet të largoj këtë lloj cilësie e këtij umeti, ai në të vërtetë ka futën te atë që se ka lejuar dërguar i Allahu sallallahu alaihi wasallam, këtë gjë ka treguar shejhul Zaimi në tejmi edhe dietar të tjerë. Dhe kjo duket qartë nga hadithi. Duket qartë nga hadithi. Gjithashtu kanë treguar dietarët që gjatë gjithë brezave të mirë, nga shikonin e Profetit sallallahu alaihi wasallam, nga shikonin e sahabëve, konë tabiinëve dhe pas tyre, nuk ka ekzistuar çështja e llogaritjeve. Nuk e kanë njohur besimtarët çështjen e llogaritjeve dhe nuk e përdorin llogaritjet për fillimit dhe mbarimit në ajgjerimit në më thënë muslimanët kur fillon të armazani shikon një në hënën kur maron të armazani shikon një në hënën edhe mandë kësa i jifnin që është tjene kove në më thënë fillimit të armazani dhe mbarimit kjo ka qënë metode që përdorin në ta në tre shekujt e mirë kjo të rgom që përdorin e logaritjeve që përdorin në njërzit të sot ajo konsiderohet n ose a i lojve primi që nuk ka qënë në konë e profetës në fe, nuk mund bëdë sot fe sepse Allah i më dhuruar kër e zbrit e Koranin kër më barëj zbrit e ti tha e ljome e këmële të lekom dine kum, sot e pletësojë për ju fen e pletësojë Allah u fen kjo do të thotë që logaritet nuk ishin pjesë e fes dhe Ramazan nuk gjithë mand logaritjeve atëhere gjithë vetëm me e këto metode në thjesht e cila është e mundshme për gjithë njerëz Dhe nuk ka nevojë për një lloj specialiteti të veçantë, siç mendojnë disa njerëz që si duhet të jesh specialist, do të më pa gjithë vitin e marrja. Është shumë e thjeshtë. Dil, shikoe në perëndim e pe me rregull. Nuk e pe, nuk ka hyr. Përse duhet po të jetë domosdoshmën që dita shofësh. Ti dil shikoe, po çesë të do dalin do shikohet me sy në lirë. Sy në lirë që t'ka dhuruar Allahu më dhuruar. Nëse nuk shikohet nuk ka dal. Kjo është çështja jë, e çështja jë, e agjërimit fillimit të fundit të ti. Edhe këtëllë e qështë të muë thanë e kanë diku musimallën si që thanë tërë brezët e mirë Edhe në bastyre kanë hesu me të ndojgjeje Dejë e risa dollën Ata që i thoshën vetës astronom Dhe filluon të bëjnë logaritje Dukë e logaritur vizin hanës Ma në të logaritjeve E ma në të tyre do në në zirnin Kur lindë hana dhe kur përëndon Edhe ata thonë që hana ka lindur Edhe pse në nuk e shomi së në lirë Në i ko që Allah i madhëruar që ne ta agjërojmë Ramazanin të, Ramazan, të fillojmë agjërimin e tij kur ne e shohim hënën me syrin ton, dhe jo kur ajo lind, edhe pse nuk e shohim atë. Domethënë më, më nuk më intereson fare a ka lindur ska lindur hëna sipas astronomëve. Më intereson që llogjej fare. M'u intereson me syrin e lir, a duket? Se filozofin ka thënë agjëroni kur ta shikoni, nuk ka thënë agjëroni kur ta llogarizojnë astronomët. Ka thënë agjëroni kur ta shikoni dhe nuk ka thënë agjëroni kur ta llogarisen astronomët. Edhe Dësjë shumë e qartë. Në këtë lloj gje ka vënë të gjithë dietarët. Ma diesh që Al-Islamit e mia ka treguar që kanë rënë dakord të gjithë dietarët e umatit islam, që nuk lejohet që muslimanët të ecin me llogaritjet astronomike në fillimin dhe fundin e muajit Ramazanit. Këtë gjë ka treguar shënsami të ime. Kanë rënë dakord të gjithë dietarët e thabit të ime. E ka thënë Imam Kurtubi, e ka thënë Ibn Abidin, e ka thënë Ibn Hajar al-Asqalani dhe ka transmetuar këtë gjë nga Imam al-Baxhi, Ibn Urid al-Baxhi. Edhe shumë dietarë të tjerë të gjithë tregojnë një ide të përgjithshme që të gjithë umat islam ka rënë dakord që nuk lejohet për muslimanët në fillimin dhe fundin e Ramazanit të hëcin me llogaritë astronomike. Kjo çështje konsiderohet bidat dhe, dhe më në fe dhe, domethënë, është gjuna. Është gjuna në dy aspekte. Në aspektin e dytë që dëguron Allah të kandaluar që të hësin me llogaritje dhe në aspektin e dytë që vetë dëguron Allah sa ka bërë të gjajë as sahabët, as tabiinet, as nikët e tyre. Edh ai që vepron dëgjëje, edhe përpiqet të dgjëjë fillimin e fundit të armëzave me ato llogaritjeve, ai sikur i thotë të dëgurohet Allahut, unë e di më mirë të vërtetën sesati. Madje sikur e thot Allahut të dgjëjë, dhe këto e ka treguar disa dijet ta bashkohor, thonë ata personat të cilët thonë, nuk quhet i sakt shikimi syrit, derisa të vërtetohet me llogaritjet shkencore, ky person pretendon se ky do korrigjoi Allahun subhanuhu te ala. Qëdo pretendon se kudo do të korrigjojë Allahu subhanahu wa taala. Kështu që, që ne do ecim me këto urdhra të qarta që ka dhënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Në këto lloj më ne kënaqim Allahun. Mund dalë pyetje, ja, po mirë, muslimanët bashum mund të gabojnë. Shumë këtu ka rë, nuk e shikojnë hënën, kurse 5 kilometra më tutje mund të duket hëna. Themi atëherë Allahu subhanahu wa taala fal gabimin në këtë rast sepse ti u përpoqje e bëre gjithë mundësitë tua Edhe aty is kishe mundësinë ku ta dëytoron lloj më dhëruar. Edhe këtu në raste themi, nëse muslimanët kanë një të par, kanë shtetin e tyre musliman, edhe ti vet nuk e ke pa, shokët tu nuk e kanë pa, vendin tu nuk e kanë pa, po u pa në vend tjetër. U pa në vend tjetër, atëherë ec me muslimanët, se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, "Agjironi, agjërimi juaj është dita kur ta gjojë njerëzit dhe të çelë ju është dita kur ta çelë njerëzit." Kështu ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, që do të thotë që nëse muslimanët e shikojnë hënën në ndonjë vend e shikohet për shkak të detsanë nivlesh nis nukopa atëre ne e marrëm baz fjalën vëllëzve nga Pogadedici sepse ata janë njerëz muslimanë dhe ne i besojmë fjalën e në tyre nëse pam do ne, ne tuten e kishte re nuk ishte mundshmë të shikohet atësin fjalën e tyre ky është kuptimi që ka thënë profeti sallallahu alajjironi ose ajërimi ju është ditën kur ta gjejnë njerëzit dhe çelëjohet ditën kur ta çelin njerëzit mirpo ë, faktikisht këtë hadith e kanë përdorur disa njerëz gabimisht e kanë përdorur si argument për diçka tjetër që është, do të them, e gabuar në të vërtetë. Dhe kjo është çështja e ndikës kalendarit. Tash i u vlezë të gjithë, besoj se e dini, që kalendari i cili ekziston sot këtu në vendin tonë e ka caktuar ditën e Beramit cinj vit përpara. Domthonjë çeni në argut kur ka dalë kalendari, e ka treguar që Barami është në datën, mos gabosh në 9 shtator, apo ëh? Në 9 shtator. Në një kohë, një kohë që këllë këllë, për saktëminë të këtij forme, kë quhet të flasësh për Allahun atë që nuk e di. E para, dhe kjo është pretendosh gajbim. Sepse i dërguar Allahu subhane ve selam thotë, për ta çelur shikonin hënën në të parë. Domthonjë vetë dëguron nuk e di se kur do të dalë hëna anesa pas nesër. Që është i dërguar Allahu ti vin shpallja kuse këta njerëz me kalendarët pretendojnë që hëna do dalin fillon ditë që një vit përpara. Dhe kjo është është më të vërtetë të çuditshme. Edhe siç e kuptua domethënë nga argumentet e sakta të Kuranit, që Allahu na ka urdhëruar të hecimën hënës, edhe profeti al sallallahu alejhi vesallam na ka urdhëruar të hecimën hënës, edhe rani dakordë të gjithë umatit islam, të gjithë ata tregojnë që hecja e hënës të llogaritjeve nuk lejohet në fe. Dhe përderisa nuk lejohet në fe A tërë ne nuk le dhe jo të ndikim të lëj logaritje dhe ast hecim ata njëre si ndikim të lëj logaritje Disa mund të thonë Por ne në ka urdhur Allah Në ka urdhur man të së që ka thonë profetin S.A.S. Kënë thotë A gjërimi ju e dit nuk kur të gjërë njërezit dhe qële ju e dit nuk kur të qëlin Shqë që unë nuk du të di A jesim e logaritja për sesim e logaritja të gjandë par Unë do jesim e ta me trumën I themi këllo e hadithi nuk Profeti Sallallahu Alaihi Wasallam nuk ka pasur qëllim këtu në këtë hadith që të thotë, edhe po ja futën kod njerëzve, futi edhe ti kod më ta. Nuk ështëu qëllimi. Ky është ky kuptimi i hadithut vëllazër. Edhe për të shpjeguar këtë gjësh që kanëvojë pak pak për përqendrim, një jo shumë, pak përqendrim, sepse është shumë e thjeshtë për të kuptuar. Po të agjironi ose agjirimi ju është ditën kur ta gjironi njerëzit dhe çelëjesh ditën kur ta çelini. Çfarë ka pasur qëllim Profeti Sallallahu Alaihi Wasallam këtu? A ka pas për qëllim që nëse njerëzit a gjojn 28 ditë, që kjo nuk quhet Ramazani plot, ta gjojmë edhe njëshit të, të ditë më ta? Apo nëse njerëza gjojn 27 ditë, ta gjojmë edhe vetëm 27 ditë më ta ose ta çelim? Ka mundsi kjo? Kë nuk ka mundsi, sepse Prof. Sallam ka treguar që muaji është ose 29 ose jo se 30. Atë nëse njerëzit e shkelin këtë lëkufiri, nuk themi dot që ka thënë Prof. Sallam, a gjojn kur ta gjojnë dhe çhenin kur ta çhelin.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 Sigur i dërgoj Allah do na thon një argument, ne argumenton do thotë mos hesi me llogaritje. Argumenton do të keni vajgjtësi me llogaritje. Kështu i bie. Me kjo kjo zgabim shumë i madh. Ne nuk ka mundësi që dërgoj Allah në urdhër për diçka që na ka ndalur hanë ditë tjetër. Thot ajgironi kur ta aj gjojë njerëzit ose ajgërimi ju është ditën kur ta gjojë dhe çeli jor ditën kur ta çelën. Ky është një hadith që pamë ne as duke si i përgjithshëm, po ai në vërtetë nuk është shumë i përgjithshëm. Po ai ka disa kushte që ndodhin në hadithet e tjera. Mund të thotë dikush, po mirë, pse s'e ka përmendur të kushtet këtu këtë hadith Profetit al sallallahu alajhi wasallam? Themi që Profeti al sallallahu alajhi wasallam ka përmendur shumë raste të tjera, ka përmendur një hadith, edhe kushtet e këtij hadithi ndodhin në hadithet e tjera, edhe feja është diçka që përfson njëra tjetrën. Nuk mund ta marrim argumentin vetëm duke përplasur me njëra tjetrën ulëzë. Shikoj rastin për shembull që Profeti al sallallahu alajhi wasallam ka thënë kushto la ilaha illallahu el jannet. Kushto la ilaha illallahu el jannet. A mund themi që vetëm po tha me gojë inna lillahi vhenxhet apo ka nevojë procedizave kushte? Ose ka thënë që fjala la ilaha illallah xhelsi er xhenetec. A ka mundsi që themi që po the la ilaha me gojë mos as mos ofal, as mos agjero, as mos shkon hax, as mos jap zekat, as mos urdhëror mirë, as mos dhenë në të qet, as mos elë alkolën, as mos largon moraliteti, as mos alo mish në derrit. S'ka problem, e rancim të sushmë me gojë la ilahi vhenxhet. Kshu? Mund si? të ekzistojë kjo lloj gjëje? S'ka mundsi. Nuk ekziston kjo lloj gjëje në fe. Atëherë kuptojmë ku është. Atëherë themi Profetit Sallam, këtë kushte që ka përmendur, ka përmendur kushte, tek kësaj fjale ka përmendur në hadithe të tjera. Prandaj ne i marrim fen dĩjë së bashku. Dhe pijemi të zgjidhim, ka thënë kështu, kështu, kështu, i bashkojmë të gjitha, edhe do shikojmë që ato përputhen me njëri-tjetrin në formë të plotë. Sigurisht edhe fjala Lejnelallahi ka disa kushte dhe këto hadithe kanë disa kushte. Ka thënë Profetit Sallam, agjironi me njerëz jo kur ta agjironi dhe çeni kur ta çeni. Do të thonë kur ata e hëcin me të vërtetën, jo kur ata ja fusin kot. Anasën njerëzit gojojnë pa dashje, nuk ka problem hesme ta. A gjoni gjon kur ta gjon, çel kur ta çelin. Mbas se disa njerëz nuk e pan hënën, kishte rë, ti tek pulle pe hënën. Nuk ta morën për bazë njerëzit fjalën. Hesën me atë me me shumicën sepse nuk u pa hënë, ama ata hesën e hënë, nuk hesën me logjritje. Atër ti ez me shumicën, çele me shumicën. Ky është kuptimi i hadithit. Kuptimi i hadithit është kur njerëzit hesën me shikimin e hënës edhe nëse gabojnë në shikimin e në stihetës me ta dhe mos njitë të këpull ndërësa Prof. S. nuk nga ka urdhrua këta hadithë që ne tëhesim e logaritje ose në basa tërë që tëhesim e logaritje kua i nga i ka ndaluar logaritje në i hadith tjetër edhe shembul e tërë personet dhe cilit kuptem për i të hadithit që ne nga pas ka urdhrua Prof. S. që ne tëhesim e logaritje ndërkoj që ne ka ndaluar logaritjet në hadith është njëse si shembuli një personi i cili vjenë të të të të dhe ma kam, kam përdoj të lë argumenti mu ka njës, ma kam, ma kam thënë të lë që me vërte ka arri person ka thënë a në ka urdhuar në Allah në kur anë të të bindemi prinderve? dhe t'i su po e po tërë thëtë mua babaj më ka, ka urdhuar që më s'falen fare më thënë edhe më tërë për të bindur prinderve më s'po falen fare shtëtë më thënë i përplasin argumentet vet Edhe kështu është mballë e çuditshme. Tamaj hash hadithën e profetit që thotë ajjon kur ta gjon, çerin kur ta çelin, dhe me anë të këtij hadithi hedhësh poshtë hadithin tjetër që Peygamberi (s.a.w) ka thënë mos hes në llogaritje. Këte Peygamberi (s.a.w) delon nëniz me llogaritje, ta thonë jo po na ka thonë esni me me trumun. Domthon sikur duhet uallahu thotë, hidhni poshtë atë që kam thonë unë. Kështu i bie. Kjo është vëllai është shumë kuptimi këp i gëbuar i fesë. Një shemb tjetër. Profeti sallallahu alejhi wasallam ka dërguar disa sahabe në një ekspeditë dhe u ka vendosur një të parë atyre. Që ky është ky është ndonëse jo, për durimin e gabuar i argumenta yllëza. Jo, u ka vendosur një të parë dhe je urdhrej, je urdhrej i urdhëroi i urdhëroi atë njerëzit të binden ti të parit. I urdhon i të binden të parit, duket? Atë njerëzit u ndonin përpara dy urdhrave. Urdhë për të bindur të parit dhe urdhë të përgjithshëm për të bindur gjithë të mallët atë për që ka urdhëruar Allahu të urdhëroi ti, apo jo? Për ballë durrtave. Tashivim momentin që bimë kontratën e durrës për plasën. Si? Murzitët këy parë tyre, nxefet për i për disa parë tyre, u thot mbinde ndru zjarri. Mbinde ndru dhe nën dhezin zjarrt madh. Ha diës te Bukhariu. Ma sen dhezin zjarrin, u thot tashi a ju ka urdhëruar juve dërguar Allah mbindeni mua? I than ata po, atë hidhunin zjarrin. Hidhunin zjarr. Dhe ran kontradita të bilet disa parëtorë do të hidhesh me vërtet. Subhanallah kuzë ça thirrën jo, ne ne prekni zjarit um shpëtoim. Ti më thu hidhni në zjarr? Atëherë shkuan te profeti Sallallahu Alejhi dhe Selam dhe ja treguan çështën. Tha dërguar Allahu Sallallahu Alejhi dhe Selam, sikur të hynin të nuk do dilnin më për ti. Sikur të hynin të zjarr nuk do dilnin më për ti, sepse bindja është vetëm gjëra të mira. Bindja vlleze ndaj krijesave është vetëm gjëra të mira. Nuk ka mundësi që i dëgoj Allahu na thotë na gjojë kur të gjojë njerëzit edhe edhe poqese se ata ku nështojnë ordin tim kjo së lejon në fen islam si kam mundësi që dëgurë allot në ardhër për te që ka në luar në hadith tjera së mund të këstoj kjo vlezër nuk mund të lejuar kjo lëgje se kjo i bi që dëgurë allot të hedhi poshtë hadith të veta një po kjo është lëgjika jon, ajo cilë e nga tronë në qërështit, nuk është hadith të profetike disa njës ka mërmëndu si argument gjithashtu q Falun i mbasi mamlarve të uaj Edhe nëse ata i qëllojnë Një keni sëvabë dhe ata kanë sëvabë Dhe nëse ata gëbojnë Një keni sëvabë dhe ata kanë përgjizit E kanë dhe në kështë argument Gjithë shuqë që ne du të hetë si me ta dhe po gëbuon I themi kënë kështë argument Këtu profetis F.S. flet Për disa dhe gabimësht të cila nuk ta prishin në maazin Edhe Argumentet por te që po them që kjo është ushtrisht po themun është sepse profet sa nëpojë vet ka thënë, i ka thënë budherrit, opo budher si do të gjendë jote kur të vinë disa njerëz që e falin namazin jashtë kohe. I tha dogolla çfarë të bëj? Ai thoi tha por i thonë, i tha, tha falun mos tyre kur falen ata, edhe po që jashtë kohe që siut namazin fare? I tha, jo. Falen namazin kohtha, pastaj falun me ata se për ty është nafile. Do të falen namazin, po do të sho falun më të mos e falta. Do të thon, por falun koh. Në mundë ndërordroi që të falën kohë, nuk e lejoj të më qej të falën ta, më tarë sepse ai mbaj gabimin ata për sipër. S'ka, çdo kush do të mbaj gabimin në vetvlefzer. Edhe këtu nuk ka që ti të mund të heshesh mos mos mos paris dhe parie ose më, më punjësinë. Jo, ti ti je një njerëz që ka zonë zoti logjik. Argumentet vetare Prof. Salim ka për filozofinë si ka treguar për të gjithë, sikaj për dërguvetëm për dietarët. Mjaft që ti ti dëgjosh, edhe to kuptohen. Ate e shemë ujtë më thënë janë të shumë të lejzër Edhe pre këtë e shemë ujtë shë hadithi që këtë prof. Salim thot Që e përmëndi të sa njësë argumentum nënën, Që falëmi mësë dhirën mësë i mëmlarve të ujtë Edhe në u themi gjithë është tu për të hëllër poshtë Të të mendin në gëbuar të u themi Nëse imami falët për abdes A lejot falësh më sti? Në më rrëshë së lejot Ate prof. Salim kur ka th Çu fali më së mëllë ato të po gabuan ato më në përgjithësi jo juve. Nuk është qëllimi këtu për, për për gabime të cilat e prishin namazin, por qëllimi është për, për gabime të cilat vijnë nga një lloj neglizhence, por që nuk e prish namazin e njerëut. Edhe ne kështu themi për çështën në e algjërimit, nëse njerëzit ose paria jon del dhe shikon hënën, dhe gabimisht në shikimin e ënës se ngatron. Në votët algjërim thonë nuk është algjërim, ose në vend të thotë shëllje nuk është shëllje. S'ka problem, ne ndjekim nga mërapa ky zgabim i falur. Ky lë gabimi mund ndodhë gjithmonë në med. Çdo kush prej nesh mund gabojë shikimin e hanës. Dhe Allahu Subhanuhu Teala ka premtuar në Kur'an që do i falë gabimin që bëhet padysh në ummetet. Rabbana la tuakhinana in nesina aw aghtana. Fadallahun fundi suret Bakara, thot oh Allah na fal nëse ne harrojmë ose gabojmë. Është ka treguar i mu muslimi që Allahu i madhor ka thënë mbas i ka treguar këtë këtë lutje që ka mësu pesimtarëve, ka thënë e kam bër, do të thotë ja kam parë nuk të lutje besimtarëve. Që nëse ata gabojnë padysh, Allahu i fal. Por që bënë, ata në parim, ndoj që në sunedin e profetisa në më shikun hënën Edhe po gëbun, ata janë më regull Kurse a i personit cili esë me logaritjet, astronomike, në shikimin e hënës Edhe sikur ta qëllojnë shenjë, e i është gjyna fjarë pra të që ka bërë Hëpse ka gëndushtur sunedin e profetis sënë allohen sëlem Për ndaj o lezër, nuk në lejohet në më fejë që në ti marim argument e vetarti për plasim ato më njëra tjetërën E themi përdesa ka thënë Profetullallahu selam, a gjojn kur ta gjojn, çe nuk kur ta çelin, un po ecim me turm, bën çadun ata më ndërpërgjësi nuk ka. Skan fe diçka të tillë. Ti je i përgjeshëm, mam përgjegjësi për veprimet që bën. Edhe për shkurtimish e to përmbledh, hadithi që ka thënë Profetullallahu selam, a gjojn kur ta gjojn, çe nuk kur ta çelin, ka disa kushte. Sigurisht se fjalën e Allah ka disa kushte, e menjëherë mund hadithe të tjera. E treta, Profetullallahu selam nuk ka mundësi që të na thotë ne diçka ta hedh i poshtë atë ta hedh i poshtë atë ditën tjetër. E treta, Qështi, qështi që gjon, të gjon, të qelin, kjo çështi, çështë që ajo qen kur ta gjen, çeli nuk do të çelin. Kjo kat bëj me një çështje më të përgjithshme se kjo që është. A e kemi për detyrën të i bindemi njerëzve kur ata, domethënë, na në nxisin në për të bërë gjunafe ose kur ata vetëm gjunafe, e kemi për detyrë të ecim ashtyrën e? Absolutisht. Profesor Sanim ka thënë, bindja është në çështjet e mira dhe jo dhe në gjunafe. Domethënë bindja është ti kur të urdhon dikush, çoftai prindi jot, të urdhon thot bëje këtë. Po çesh është hall bindju? Po ti sai gabimisht turdhë për diçka. Po ajo në të vërtet domodin nuk është po e harmeve të qarta, nuk është fare më të qarta po them. S'ka problem. E dinë e prindit që ke ruthull, edhe ti e morët ta pish. Kupton? Kur doli verë, lere direkt. Largohu përse? Thua babaj kjo është verë, po thotë po saji është pi verë. I them jo këtu sleo, nuk, nuk nuk bindem. Që tu nuk të bindem. Domethën për festën e madhe bindja është gjëra e mirë, edhe këtu kur thon për festën e vajjon, kur ta vajjon njërin, çel nuk është qëllimi këtu që nëse ata ajgjon Ramazan 28 ditë, edhe ne e gjem 28 ditë. Ja. Yeah. Ose nëse ata kanë qejf ta bëjnë ajgërim, ajgërim ndimërin, ata bëjmë ndimër. Gjithashtu tu rroj dy histori. Historia e parë, domo bën Allahu zotë ata. Historia e parë është historia e myftiu të Tunizis. Allahu mëshirof dhe për nosë Kaici dëshmor. Ka qenë njëri i veçant, edhe këte ka tërguar historia. I vajti presidenti i, presidenti Tunizis, i tha, i tha miftiut, duham të bëjmë Ramazanin në dimër. Të bëjmë Ramazan vetëm në dimër. I bëkjus përnë, i shë një i zhuar, Allah e është përlemë e gjennet, nuk i tha jo kjo së të johët, E tha po duaj, tha e që du, du, që time, njëreze, i myfti që duaj, duaj që dalën shtitma, vërtetosh janë në timin kur flas para njerëzve, dil ti fol para njerëzve, thotë po kjo është vërtet që thotë thot presidenti, kush do të bëjmë Ramazanin ndimër. E gjithashtu po mirë, të dakorta. Edhe doli atë doli doli ai presidenti e tha, shikoni tash i njerëzve më radhë do, ja, do, do të bëjmë Ramazanin ndimër, se ky është për ta lehtësuar sepse është vështirësi më radhë, ja do të dalë dhe më vtiu të flasë tash i kupton, do të tregoj. Edhe myftiu lëzoi edhe që u lëzovën atë namaz të xhamit, që ka thënë Allahu i madhuar, "Shehru Ramadhane lladhi unzila fihi al-Qur'an." Muaj Ramazani, në cinën zbritur Kur'ani. Pasi thot Allahu, "Fameen sheyde minkum ushara feli sum." Ku shpreh jush është prezente, më nuk është u thar. Në vendin e tij, në këtë muaj ta agjëroj atë. Urthë për Allahut. Pasi mbas i morën edhe një kornor që në cinën Allahu urdhëron besimtarët ta agjërojnë muajin e Ramazanit, tha myftiu, "Fat vërtetën Allahu dhe gënjeu kë." Më tha njerëzve fat vërtetën e mallë dhe gjejnë kë. këy. Domethënë ka për ato njerëz vlleze të cilët duan atër, hadith, atër, hadithi, të nxjë njerëzën e vërtetë. Atëherë ne po thecim me këtë hadith. Atëherë ne po thecim me këtë lloj hadithi, a gjejn kur do gjejnë, çhen kur do çelin, nëse presidenti i Tunizit do ta bënda gjejm vetëm ndimër dhe atëherë themi, na ka urdhëruar profesor Sanim? Nuk kemi ç'o të bëjmë. Profesor Sanim ka urdhëruar ta gjerojmë njerëz, u që ne do ta gjejmë, do ta gjejmë ramazan vetëm ndimër. Domthon shumë të tjerë përveç shumë të Ramazanit. Dhe kjo domthonë numerikisht ky është gabimi i qartë që nuk pranohet. Nuk kam mundësi që të dëgjoj edhe në urdhë për diçka që bin kundërshtim me plasat me argumente të tjera. EFL jetë të debaronul Qur'an. A nuk e meditojnë ata Kur'anin? O law kana min indi ghayl al-lail wajidu fi ihtilafin katira. Sigurtisht, e predikujt tjetër për inshallah do gjeni të shumë kontradikta. Domthonë, në argumentet e fetar nuk ka kontradiktë vërtet. Kontradiktat ekzistojnë kokën tonë. Nuk e ndukem kuptuar, nuk mund përplaset e vërtetë me e vërtetë me njëri tjetrin. Absolutisht. Dhe ja ku është kursërimi. Dhe historia e dytë, që historia ka ndodhur në kohë të hershme, përpara rreth 7-800 vjetësh, në kohën kur halifeti ishi i përqendruar në Egjipt, edhe kishin dor shijat. Shijat. Dhe ju dini se janë shijat, janë sekt. Njëpo, në bota islamike normalisht nuk kishin shija, edhe pse të parë do të ishin shija, më kishin më fort. Edhe i jep urdhër halifja, që i thoshat edhe halifit, s'e ke halifë hiç, Prisi i jep urdhër, çon urdhër në Bagdad, filan ditë do të bërat me llogaritje astronomike. Shkon te Gjukanzi, je i jep urdhër që nesër do të bësh barram dhe falësh barramin njerëzve. Domthonë i jep urdhër man të Prisit të Bagdadit. Atyre shkon Prisi në Bagdad dhe i thot Gjukanzit vendit, Bagdadit, shkon nesër fal barramin, do të fal barramin nesër në ske pahanuks nuk nuk falim barë mesë i do të ka urdhëu khalifia i do të urdhëu khalifia do të Allahu na ka ndaluar të ndëgjojë kështu s'mund të hesme të ndëgjojë atë do të zdo po do të them khalifës tuaj atë atë çon një person tjetër këy prisi vendi i Bagdadit për fal baram e njërzit, del, thot, i njërzit, të falë barë me njerëzit nësa ky zdel sepse ky thotë s'kam s'kam mashtruar njerëzit do të them njerëz nëse baram kur ne s'os baram atë mbasi morëm baram me radh pas disa ditësh e thret khalife ato në, në Egjipt Dhe I thotë dependo për të çike bër. I thotë ai nuk kam bërë as di të keq, kam bërë vetëm sa ti gjësh më e mirë, që nga urdhuri Allahut dërgoi te i Sallallahu selam. Edhe atë këy kryqzon. Ne kryqzon djallë, dhe e lejnë në kryq, domethënë derisav des legendë. O vlezer, domethënë një çështë e tillë, të cilën dietaret kanë sakrifikuar jetën e tyre, si mund të që ne ta sakrifikojmë të për gjëra që mund të vogla ose për gjëra pa vlerë. Mund të thotëm boshon që ne jemi të detyruar. Vallahi nuk jemi të detyruar Allah. Nuk kem komunizëm tash që na deturon njëri që ne ne ta çelim, ta çelim Tënat, ta çelim premtën. Nuk na deturon njëri, nuk është saq këtë gjë, imponimin e fes ka katër kushte. Kush e planson të kush ju të imponojë? Kur kush, yodấy, kush, kush aqui. nuk i planson të ku nuk ju të imponuar. Nëse ti si drejtues feje e imponuar, atë lek ka rëqit ta marrin të tjerët, të cilë nuk janë të imponuar. Përse duhet që të deturohet xhamadi -ra, gjithë të çeli Ram, çeli Ramazanin sepse ti e imponuar. Ky është problem i jot, nuk më duhet një xhamati, xhamati nuk është i imponuar. Xhamati mund të çellet atë që kush dorë do të ska drejtë njëta nda lloj fare. Ky që nuk është kjo është çuditshme domethënë që të bëhet ky si argument fytar në të njëjtën formë, ne koqë të gjitha argumentet fytarën kontra kësaj. Domthonë këto janë dy histori dhe për sa për kemi miftiu të harroj të them diçka mbasi e tha këto gjë miftiu që i thati fat vërtetën Allahu i cili ka thënë që Ramazani muaji i agjintësh Ramazani. Edhe Gieu kë, atëherë i domethën presidenti i Tunizës vrao. Ço bëri? Vrao. O Lezër. Nuk ka për të hapur vërteta vetëm se duke e treguar të qartë. Nëse ne do ta fshiejmë të, të për një tasaj dëmit do biz, në radë duke thënë që jo, bo, nuk kemi çfarë të bëjmë timponuar në radë, nuk hapet të vërtetë në platformë. Ju dëm sot që e morët vesh këtë të vërtetë që ka ardur ju ka ardhur juve sot. Në gjithë vendin tani me çka ka bën ai. A e keni përfituar ndonjëherë që kë vërtetio ka ardhur Juve sepse muslimanët dikur kanë sakrifikuar për çdo njërën për këto vërtetë për këto çështje që janë vërtetën në fe? Po qesë nuk e mendoni dgjë, lezoni historinën dhe ta shikoni se sa kanë sakrifikuar dietarët, shumë për të tyre janë vrarë, shumë për të tyre janë burgosur, janë torturuar për hise vërtetë. Sepse nuk mrin ajo vetëm sin tulliforme, ndërsa ne ta sakrifikojm ato për pak gjë. Po kë nuk lejoan në fe Ollahze? Po kë nuk lejoan në fe? ëh dhe desh të teorive të 2022 dhe çështje të tjera më bën Allahu të si më vëzhgatom shumë. Çështja e parë, çështja e kontradiktës që do të thonë çështje kontraditave. Për sa për këtë kontradiktë të vlezër, kontradita në fe janë dy lloje. E para është kontradiktë këqia, e dytë është kontradiktë e mira. Dhe kufirin ndarës në mes të kontraditoreve të këqia e kontraditoreve të mira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 Ka thënë këndradit e këqiajnë atë të, të cilët bjënë në kundështim Me argumente dhe qarta fëtare Si shka thënë Allah i madhëruar në Koran O la të kunu kelle dhine të farëku O khtëlefu min ba'di ma gjaët gja humul bejinat O la i kelle huma adhavun adhim Thëdë mosijini si ata të cilët U përçanë dhe arë në këndradit Në basi u ehe dhe në atyre argumentet e qarta Dhe për këta ka dënin të ma, thëdë Allah Ka ditë dënin ma për kë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 Ajo kontradikt që ka ekzistuar ndër mi sahabeve edhe tre brezeve të mirë, ajo është e panjohshme edhe sot. Ndërsa ajo kontradikt që nuk ekzistuan tre brezet e mirë, ajo sot nuk është e panjohshme. Por derisa ajo si çështje ka qenë, ka ekzistuar qinë sahabve, kanë prodhuar edhe tabiinë më radh, ka ekzistuar si çështje. Edhe vetë sahab nuk kanë pas kontradiktin të. Edh vinë sot njerëz mbi kontradiktin të, atë kë kjo kontradikt nuk përnohet atë këta. Për këtë arsye vëllezër themi që përdorimi dhe i llogaritjeve për gjete në muaj Ramazan nuk lejohet sepse tre breza e mysa kanë përdorur. Profeti sallallahu me kandohu kur sheqëjesh haram dhe është bidat. Doon ka dy gjykime shumë të rënda në fe. As i till, përdesë është kaq e qartë. Ata nuk lejohet ndiqje diçka të tillë, dash të hecen me atë që ndiqin këto lojëje. Sepse kjo në të vërtetë është varrosja e të vërtetës së sunetit profetit sallallahu. Edhe unë kam thënë dikujt Ku po diskutojmbe për të për të çështit. Dakort, ju i henni me kalendarin që është ndërtuar në algoritme astronomike, duke thënë ka thonë për vitosën, ajjon kur ta jojnë, çelën kur ta çelin. Po mirë, sunetën e profetit Kurdiacioni njerëzo ju. Ju çdo vit drejëzni me kalendarin. Atëherë suneti profetit do vdesë si. S'ka për të marrë vesh kurrë sepse kalendarin nuk la le, nuk la le. Sigur vetëm këto si njerëz të argumentojnë do mjaftonte që nuk ta kuptonin që kjo është gabim. Po s'ju ka mundsi që dëgurë Allah na urdhon për diçka e cila çon në vdekjen e sunetit të tij. Na urdhon që hesëm me njerëzit dhe porçoj kjo në varrosin e sunetit tim. Nuk ka shans, nuk ekziston kjo gjë në fen islam, o vëlezër. Kjo është kontradikt për secilën që është ti, i pastër Kurani dhe suneti i profetit sallallahu alajhi wasallam sepse ai, siç ka thënë Allah i madhëruar, la yantaqan il-hawa, nuk flet nga dëshira e tij, in wa illa wahyuha. Ai flet vetëm atë që i shpallt prej Allahu subhanahu wa taala dhe fjalët e tij nuk janë kontradiktore fare. Atëherë, më kaq besoj se kjo çështë është e qartë dhe ka ngjelur vetëm çështja e fundit për tu sqaruar, çështja e fitness. Shumë njerëz e përdorin të gjëja e kanë zgjatur gjumë fitness, fitness, fitness, fitness, fitness, fitness, fitness. Thuash vallë se këta janë njerëz shumë të kujdesshëm për tu uritur nga fitness. Atëu themi ç'është fitness? Çdo gjoksë e përdor atë sipas asaj që i pëlqen atij. Atë pas sikosh fitness që ka përmendur Allahu në Kur'an. Dëgjohet kurësore që përmendin për dol fjalë fitnë shirku 1 edhe kundërshtimin urdhave profet Hasan 2. Ka sallallahu alaihi vel fitnatu ashadu min al qatil. Po fitnia është më e rëndë se sa vrasja. Në jetë do të ul fitnatu akberu min al qatil. Edhe po ta shikosh kontekstin e jetëve, flitet për mushrikët, të cilët kundërshtojnë të vërtetën dhe thotë mohimo dhuruar luftojini sepse shirku si më ta bën më e rëndë se sa vrasja. Gjithashtu të rgonë e jete që ata ju nëzorën juve Ju nëzorën ju nga, nga qabja Bënë kufrë, më hunë në la Dhe pasaj që kufrit ty është me i rëndë së vrasja Do me thënë Që fitën e këto ajete Si shkanë të rgonë djetarët e fësire të flitet Për qashtë flitet Për shirë kërën dhe për kufrin Kurse kuptimi ty të, të fitën Së shkundështimi u urdi Profetës sënë Allah Thotë Allah i madhuruar Falihdhulldhini ykhalifuna namrimen tusibun fitnetun au yusibum adhabun alim to ruhen ata te kundshtojn urdin e profetit sallallahu alejhi wasallam se mosubire te ndonje fitne to ruen ata qi kundshtojn urdin e profetit sallallahu alejhi wasallam se mosubjetun ne ndje fitne ose ne ndenim i themsh kush es fitne vllazer fitnia es kundshtimi urdrit e profetit sallallahu alejhi wasallam atër kur dikush pyetet e thot per to çeshtje U bovidni thimi po fitna, është vërtet që është fitna, fitna xhiu është ai personi i cili është larguar nga suneti profetit sallallahu alajhi wasallam. Ky është fitnë tij argumentosh fjala e Allahut që thotë le të ruhen ato dadcinet që përmendmë sipër falihul ladine u khalifuna an amri an tusibuhum fitna. Të ruhen ato të cilë largon nga urdhri i tij i profetit sallallahu alajhi wasallam së mos ubiar aty në ndonjë fitnë. Kjo është fitna vëllai, largosh nga urdhri i profetit sallallahu alajhi wasallam. Nuk është fitna ajo që profitoron jetën me kokat të tyre. Sa herë që diku shë të regonë atyre një të, të vërtet në bëse ata mund të kënë qënë në gabim ose në të kot edhe kur shpëtojnë një një përse të vërtet e thonë na përqave, na futën fitne jo, së shë vërtet në të vërtet, a ju në zorit prej fitne nuk u futën fitne ju ishtë në fitne se kuptoni se ishtë duku ishtë largu nga suneti profetës ishtë në humbje në, ose në humbje ose në gabim si pas gradës gabimit të ka qenë edhe dikush u e erdi dhe u të tërgojt vërtetëm, dhe më të mundzohi për e ti kabimi. E të kur është fitnja, fitnë e në të vërtetëm dhe e zërën që të largohet një e jungë e vërteta. Kjo është e fitness. Edhe me kajtë dhe më në mbjull atë bisetën Allah o shpëlemin e gjithë dhe në bënjë Allah për, për zjatën.